פרק ה' באתי לגני, אחותי חלה, אריתי מורי עם בשמי, אכלתי ערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. אני ישנה, ולבי כל דודי דופק. פתחי לי, אחותי ירעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלה קבוצותי רסיסי לילה. פשטתי את קוטנתי, איככה אל בשינה. רחצתי את רגלי, איככה את נפם. דודי שלח ידו מן החור, ומעי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, וידי נטפו מור, ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי. ודודי חמק עבר. נפשי יצאה ודברו, ביקשתי הוא ולא מצאתי הוא, כראתיו ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני פצעוני, נשאו את רדידי מעליי, שומרי החומות. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. מה דודך מדוד? היפה בנשים, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב, עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על מילט. לחייו כערוגת הבושם, מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש, מעב אשת שן מעולפת ספירים, שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז, מראהו כלבנון, בחור כארזים, חגקו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי, בנות ירושלים.